او دومه سی زکر کوي ی الاړ معاشره او مقا درب ماکس د سوه د طرابون باندې او تنظیم اوجممات او د کور وي نه کور کې د ش خللاق م کوي او په صحیح طرریخه با چې کمونو دا تنظیم کوم مسلو له جوړيږي د دوی کیا کې هغه مسائل هر واځ دکرکې سرور مقاصد اے وې ان کې د الله لترفا یا یو نبیو اے پیغمبره خرج تعال السلام پر کوې زنا نه ولرا راز هیتاب نبی له سلام ته کې خو مراتب ردو نهسته فتمکوننا نو طلاق ورکه دې را کوته د 10 کې یا شپا کې نو طلاق او شمیره دې دت لرا ورې دې الله سترتا اسو دې او دورانې عیدت کې به کور نه نو باسي او څنګه هم کې شړلې یو نو طلاق نه عمل کې شړلې لا تخرجون مشړې تاسو نو باسي دې لرا نو کور نه وکول نه او نه په ما ګردا خراب ورږي کم کې په لیدا مد بیا وسواله کو بوزینو داري بولي دل الله او څوک کنده نشتي روجي بولي دل الله نه دا کینه ديات یو کو لا تدريس طالبو ته نشته کړي چاله تا پیداکي فذ رن امر نيونو حکم زبردست خبره شي نار کلات بلانا دلونه کنه ديش نه رجو کی پیده کدن د پادشي او طلاق يوي ياسې دوی مخيده دي وسون ردو کو کلو کوروار وانه فائدہ بلنا جلونا مارکلا چوره سیگی دچکمن نیټوتا خاص سکون بیماروف نثار کې د لرا په ښه طریقې په باندې ترې استلاق یو زیاوری نو یمس په ښه طریقې سره اوس او وای کو نرمارو یا د ګدار کې د لرا په ښه طریقې په باندې او ګوआम کو کې بینصاف ورساسونا مشارت الله او نغی ګوای الله لا السلام علیکم دا تا او سلام چې څوک لې جتا او سلام دې باندې هغه دا چې مان راوړی پالا ځان کو یو ازبین څو لې چې دې باندې هغه چاتا چې مان راوړی پالا پر دوست را باندې او څوک چې مخرجا او بغردي الله تعالی را خلاصې زموننا تقوال پر یو फायदा نا زموننا خلاصې دل منګلاله کله کو چه اللہ <سؤال> رم پر عزت کم دنو منگ در او منگ در غمون دی مسیبتون دي او چې په منگ کمزی مدارین و آغکار نکوو چه منگ در مدارین تقوه و او الله وی زبار در غمس اکم خلاس کم نو چه تقوه نینو دیاو خو در علام عربانی در خلاس اول شی خلاس اول شی خلاس اول شی و لکه خبر دار چه تانون خدا دیگنا و من یتقی الله او آ او پڑے اسکی زان بچکی دنا فرمانے دا اللہ نا نبو پکر دے دل را لاسید غموننا ویرزو کمین اے صلاحا تا سب حدو زبور کتے دل را دارا طرح اپنا چیز دی بھی گمان نیشتا او میں یتوکر دل لائی حواظو کزان اس پاری اللہ تا حاق اللہ دے پورا ان اللہ بھالی غمری ہی یقین اللہ چھدے ماغر دے رسید او ان اللہ یقین الله رب العزت رسول ګل کارپل یار سیدن کې فیصله خپل تا چې سال لاویږي کبا کې قدال الله یقین انګر زور الله هر وسلره انداز والله ليس من الماهر هاو غزرانا څنګه امیدي د بيمارانه تاسو زناناو نه کو تاسو شکي فائدتون صلوات او شوره فائدته دې درې میاشتې هاو تا زنانو هم چې دایې بيماری وسره رازي مولاۃ الرحمانی او قوم دانیش گمنندو امیدونو بچی چې وګړي আজি له وړاندې دې دادی هغه ځان هم له وناچکیږي خپلامونه او سوچیو یره دالانه خو بگر دې الله تعالی د کارونه آسانτια ارتوبوتو سکی آسان کی ځانکم الله دارت گمن فیصل الله اندلو ویلکم نا ذکر تلتاست امغیتکلا او سوچیو یره دالانه او تقوته اور <سلام> رب کے اللہ نے گناہ نہ دوں اور رب کی ذرا حاضر اسکین ہونا وہ سوچ دینڑا یعنی دے لسپنا اور کہ دوران شدت کے خرچ سب کھاوندہ اسکین ہونا وہ سوئی تو حسب مطابق تھا سو بلا تو زہر ہونا اور تکلیف مراولی بدیبانی یہ تو جو علیہنا تکلیف اور را دینڑا آجتاو سنگیر والی بنی پائن کو اولاد ہے او کوئته کومره خاوندان دا عامل خام دي کوالهنا تاسو کومره له ګوي په دی باندې شردي سي ځان هم لهونه سيد دي کومره کیګ دی په له امنه پای نزانکم پای نزانلکم مقدس ورکی د پاره دې ما شومان تا تاسو ما شومان دې دیو له سرته تاسو طلاق شو کنه لا سلام خوش خو دی باندې ته ورکو واجب نه فاتو نجرونا ور کتاب سره مرونه دي ا مژور دي یعنی 16 پرويبل قال ورتي فاتم ربيناكم مشوره بي تلمنه ساي طريقه باندې او کتاب سنگيراوالي بده باندې پاي بوركي دي ماشوم لربل څنګه مरावरه بل زنانه دي وركي بل زنانه لينته دو ساتي من ساتي خرچه دي کیون دي لغي خپل انداز دي مراد فرمان خدرا له رسکو اڅک څنګه شروطه باندې ورشيته درو پايون دبي ما تع الله <سؤال> او دلګي داو نه چورګې دتا الله <سؤال> لاوکلک الله والسلام الله الله او بندا مګر مطابق چورګې دلرا صاحب الله دي الله پس څنګه سان سانيا بقایمن کويتي د دې دا دويو او کدي کې ونده کوي په دنیوي پکایمن قریاتين اور دې کولونه آتا تانم لريبیا چرې تیرې کړه دې تیجاوازې کړه دا حکم درام نه آغه پیغمبران نه عيسى مې کوزي سړی عيسى په واغوناظا سزا مې کوزي سزا ناشنا فزا بالا مريا نو سکلو سکندنو سکلو یې کلی او وبال او سزا رب پلکار او ووشي کمن سزا وکړلې قصرا تاوان عبد الله الرحمۃ والبر خوضی دنیا پا آزا فلاسا ندا تیار کرد اللہ دیل رازات سا مویرگی دا اللہ نو دا اقل والاو آقا سانچ ایمان راوڑا دیتو گیر خادر انظر ایسی اللہ علیکم ذکرہ نادر کرد اللہ تعوصہ چکمن و قرآن نسیت زیو مسلہ رسولا یدلو علیکم نادرین میں پیغمبر جلد و لبیانی تعوصہ آیت ندا اللہ واضحا واضحا کم کی دغه بار چوبسیا کسان او چیمان راول دي او ما نکړه نه ظلمات دي تیارونه رڼا تا او ما یو پیندلار او څو چیمان راول په او ما نکنه څنګه نوکه الله درا باغه نو ساج ویګ بلندونه درو نه سنډونه هميشه وي د هميشه قلوتن الله او ورستا یا کینڅه سکه الله الله <سؤال> یا ذات کلاکڑی او اسمان او اسمو کو نه داره همرا اسمک یم ودی کوم د دې بثوندې سبا طرف اصلي او حدیث کی صحیح راغلی خراب کو استموات الصم و ارضنا الصم اای رب تو اسمو کو او اسمان حدیث کټه کې بالکل صحیح ثي چوس دی اسمک یي پر یاو بر یا زملی یا یو سر چوب تللی دلی دي بس یاره یوي خو خبر ادا سلا څه دا شنو دي لکه چې موږ دې زنا اسيو نو په تریمو زموږ کې هم اسمو زنا په تریمو کې هم اسيو نو زنا ضروري ته سره دا الله روپې نه ونه راځي کې په سره الله دې ترเมنده دې په هغه کوشش تاسو قدرت والا او یقینا الله چې راګر کړی داریه سپېلم کې سورۃ طهریم مذنی صورت دې ذلکی او سرغم ده مخې صورتونو کې دوه مثاله بیان شو ترې ویلل بیا او ترجیب انفاک تا ور سره مجادله کې د اسلامي معاشري خبره اوس وا تغاظن کیو مشوا او طلاق کیو مشوا دا درې مثاله شوې پرې ټول صورتونو کې بیان شو د حدیث نه تردید نه کوو وس په دې صورت کې غداری وره مسلې سکی ذکر کوي یو کور خفیرمبر د کور باریکو ته خبره کوي او دې ما مساله د انفاق او دې مساله د jihad د غداری وره دې صورت کې سکی دراوډیو ذکر کوي گویا کې داسره د ټکانونو د تیرو صورتونو څخه دا خلاص درا نبی علیہ السلام نمازګری ماسوخینی کې ورټول او کورونه باندې څو چکر دیو نو خپل د بیاونو نه کورونه نمبر خدای نه خبره وا چې کوم نمبر او خپل یو خدای نه خدای ماسګری کې بل ټول خبره غوستو چې نبی علیہ السلام معلومات کی چې حالات خالي ټیټی څنګه چلې چې زه روتم روتي نو ټول کورونه میں لاند لاند څرګرته وو وا زینب رضی اللہ عنہ و دمین یا گولا شربت پر والاکود نبی علیہ السلام خوف ہو نبی علیہ السلام با لوگ کنتیغی کر پارا اوبوسو شو استار شو آفلا حافظہ و آئیشہ ڈلو آئیشہ او حافظہ آئیشہ دا ابو بکر لروا حافظہ دا عمرت منکره وقت ندیره یو باز خواهی زیاد تکیلی ساتس ساتسیشی سی سار شی آنو په پا پول رو بینو کرا خبری مبری بازا سوی که دلی او بنی او بازا مزاج دی لبنو چه کمدنو یو برسرالیر سره برابریی آنو او دا ازواج مطوحراتو که همو بیاق پل فل قل جماعتنو مو ڈالی بی پکی کننو حفظا ایشو مستقل سوا آ زهناب ماریا رحم او رضا له وडला دا دای چې کومونو ډلوه نبی دې ویچل ووته حفصه تو یقینا خپل کتاه والا مخه مړارې کومنګ لتراره مخه ما کراره ته څو خپل نه دي بوي دي سماعيره بوي دي دا غوډه او چې ما چا په خپل نکاح کې بیا غوئی وو اره نبی رسول الله بعد بوي دا تجویز کو نبی رسول الله خو ذو بیا زهناب فرګبینو یا وزا گبین نسکم، او گنا چاہتا او نوائی نا اگل خوپل عمل کری با جانا؟ نوائیشی حفظی تاوی بکار کار شویده، شویده، شویده اللہ حسینر اول نبی اسلام السلام تاوی تعالیٰ دا بکاردی، چه تولیش کمیر دا حلال تیزن سخوری قسم خوری، چه زبیزا گبینم نسکم دا تا دے قسم خوبتا کپارا تاکی، وارکی اسانبه که فاروقي نور ورته باقي حلوي نبي عليه السلام عائشه ته وي خاصه څنګه چل کړو کنه ناغه غپوې شو کنه نبي عليه السلام ته خاصه چاوي دي دي نبي عليه السلام ته را ته قوم ټوله خبره تهونکه نبي عليه السلام يو سره جډيره شي ملامته شي ډیره ملامت سره دوره ورته پوې غاړي زه خدای سره خبره کړه او دا شي دا خيره وا او د طولو د بیانو چې نړیواله سره په توګه ویږي نه ځکه په پلانینګ جوړاونه یا یو نبی او اختیار د هیرو د حرمت ده چاله د الله د پارلیمنت د کمزانه اختیار راهي پیغمبر علی السلام تو علم تو هر مما اهل الله لك کولي حرامه تو چې ولې په ځان باندې فکرای بندای او څشل کا سر اغم او رنګ چې کوم یو قانون زکی ناتسکی پیدا و زمو قانون دې دېنه وسو کا پر دې نا سا حلالیو سا سکی حراموی بس ستا جرموی شرابتی سکوٹس دی حرام دی چلی سند دیوالاو کون سفین بازی کرده حلال کرده نای پداغی بانی حلال کرده او جماعت رواناول دی نسی دی حرام دی وچی شو حلال شو یا ایو النبیو لیمتو حالیو ناعل اللہ علاج و پیغمبرا ولی تکم حرامای سا آغا فروا کری تارا اللہم سروا کڑی تال راہ اللہ مال اللہ اور کا آ سروا کڑی تال راہ اللہ سطر مردات ازواج لٹائے دتکنو تبیعت قلوب بیانو تزامن کیا قلوب اوغا لا ف متاله د سررن نهبي لا بعض زوااج ديسه پ اوکې چې پټ کپ رابر پلو في بیایانو زننو في بیایان فرو سره یا خبره چې چابه و نه خل ماانه بعدبيغ انو غزار ملگرري وه حال ماانه بعدبي وار کله چې خبر اوررک باغې و اظر الله و او ظاهر کا الله رب دته دا خبره مو بعضو انبي سلام تو و کو دله خبره وا هغه عامه او راځي کوم زمونه فلمانه رب هغه بهي کار کړه چې خبر ورکړي دنا پتی باندې تار سمي مرن با کازا چې چا خبر کړې به باندې هغه وتوي مرن با چا خبر درکړي دې خبرې نبی رسول الله نبانی الله ما خبر را کړې علائم الكبير او خبردار ده ان ته توبه الهي کتا سګم مرګ دې الله تا فقط فرت قلوبک جماع یقینا ما اله شیږي زغونو تاسو ته ویتا تاسو دې ته او به باندې خوشاله وي انتظار علی او کتاه څخه هم نه تظاهر علی تاسو وززور کوي او نافرمان کوي له یو بل مدد کوي تظاهر علی له یو بل مدد کوي علیه مقابله لري پیغمبر کې یقینا الله رسول او جبرئیل او نه مومنان او فرشتي په زندګی اس عرب کدی شي چې رب د تو انتلقو طلاق کونا چې طلاق طلاق درکې تاسو را آیب له کتلګ درکې تاسو له ودل کې ور کیدل ابي بيانې ور تاسو نه مطلب کامیر د جماعت او امیر چې کمونو تنګای د جماعت تم ګورې بیاوزی د جماعت نه وجه کمونو بیاوزی مؤمنات مسلمات مؤمنات مسلمات تابدار و مؤمنات اماندار مسلمات راڑک خود ان کی اماندار قانتات او و تا عبادت توبہ اس کی عبادت گزار سائحات روشدار صحیح او و او و کنڈ او پیغل ہر قسم والا اور کی یا ایو اللہ جنہا منو ایمان والاو خوه انفسا کن زان بچ کیتی کم دینو تاسو و آلی کن خوال بالبچ لرا بچ کی بالبچ پا کول دی جهاز نار اندور نار خودوان ناسو او خوشاک داگی دیسی کم دینو خلق و گٹی و دی بانی دی فرشتی او شدازون مضبوطی غیلازون سختی یعنی مزاجون سختی شدازون مضبوطی په بزن کې نا فرمان دې دی الله دا هیڅ حکومت کړې لیدا وافر نور ما او پیار چوت ورشي نیانکسان شینکاروم کړل لا تاسو درېم باندې مکولنن یقینا سزا لر کولې تاسو عاي تاسو کول اے ایمانوالو توبو دې الله نا ټول مقاصد ته اشاره دا ټول مقاصد دې دن بکای نو په اخلاص وکاو راو ګردي الله تا خراګرد دې دل اخلاص خو باندې اسا ربکم کلي شرفتاسو لرجستاسو غنال نو تاسو او دنه کتابو په هغه متا چې ویګی بلان دورداه نه ولي یوم لا عبد الله هم نبیه عرب کته شرمیا الله نروسوا کې الله لرا اوه کسان وره مې چې ما له سره زرنا کړل او دې چې دا یو صاحب نه په پیغماڼه او رت رت ما په خې ترت دی وایب دی وروزمږه تاسوږه نورانه پورا کوملانه نه زمږه ته مراه بکارو چې مېان کې څه شي مرشه نه د دې سره وږم شي چې څنګه زمږ د پښتني څه شي لاله دې دې اته مله نورانه علمو مقصد ته څه کا و اورا سوا واو فرلنا بښنو کې متزمږه جرمونه یقینا څه یې کومه بهارس وان قدرت د کفاره شحاد و کده کافرانو سراد او ده منافقانو سره او سختیو کبه دیباندی زایر دیبو زختی او په زایدار دوه منافق ده که رشتدار انده انده که رشتداری و لفایدان نورکی او گو رضو لوت علیہ السلام او ده نو علیہ السلام دیدیانی دوار کافر وی دا غیر رشتی و لفایدان او کچر زایری دشت ده کافر سره راغلی خو چی باندې په خپل پیمان شوی کلفی نو دارشتو له موزه را وګوره دم فرعون خپل لپاره د فرعون سره رشتہ موزه را زرب الله مسل الذین بیان اله رب دولت ناشنا مسل الله که سانو مثال ابرداه که سان شرکار کړي هغه له بیاني للذینای که سان ته شرکار کړي د خ د مله اسلام د خ د لوتر اسلام کا نه تاته تادي وي دا دوواړه چې کومنوولنددي ونی کا د تو بندیان زما کې من بعد د دو بندیانو سیان زمانې کاونه پهخواه تا همما مدري سره خیانتتو کوو منی په ممثلله کې شیر کو خیانت چې کمنو هغه د مراد د مرات نوبا چې نل دواړهفلل م دنیان همما پهې دور نهړ واړو لړ کارا راز نام نام لري د رشتي ولا څه फायदा واه کلاوي نشو دا نشي ورته څه کوم سره دا دنکي دنکو سره دا دنکو الله رب الله مسالا چې ته په ایمان او په ديک لکی نو رښتدا کافر مو زرا بیان ي الله رب الذ مثال دا که سنو بارا چېมารا وله دخو نو د تخو د فرعون اسره کې قالت چو دې وراو موږ جوړ کمال را هندکا تنظیم سره جگمنو بهته یو کور بجنات کې پانا جنې وینې روان خلاص مګلې روان نه عمل نه پانا جنې کوم ظالمين خلاص مې خلاص مې کوم ظالمانو نا آ مريم بنت عمران آغا شپږ ساته لوتي جگمنو پولیس پانا څنګه په مروه نه په کوپ نه او په دې کې څنګه مروه وصدقت بكلمات ربها او اشتياق دې په دې سره چې هغه کليګي درا په کوتوبي تصديق کړ او مودا ته ځي کوو